Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Wal mursalat urfan And olsun xeyirlə göndərilənlərə. Fel asifat urfan və şiddətlə əsəmlərə. Wan nashirat nushra And olsun Allah'ın əmrini yaydıqca yayanlara. Hal-fariqati farqa. Haqqı nə ayırdıqca ayıranlara. Felmulqiyati zikra. Və zikri çatdıranlara. Uzran au Üzür diləmək və ya qorxutmaq üçün çatdıranlara. İnne ma tuadun lavaqi. Sizə vəd edilmiş qiyamət mütləq vaqe olacaq. Fa izan nucum Ulduzlar sönəcəyi zaman. Wa iza as-samaa Göy yarılacağı zaman. Wa izal jibalu nusifat Dağlar dağılacağı zaman. Wa izal <uqqitət> Elçilərə vaxt təyin olunacağı zaman. Deyiləcəktir. Bunlara verilmiş mühlət hansı günə qədərdir? Deyiləcəktir. Ayırt etmə gününə dək. Və mə ədərəkə mə yəvmül fəsl Sen ayırt etmə gününün nə olduğunu bilirsen mi? Vay ilin yevma ilin Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Ələm nuhlikal avvelin? Meyər biz ilk nəsilləri hələk etmədikmi? Dum men utbiuhumul axirin sonrakıları da onlara qatacağıq. Qəzalik naf'alu bilmucrimin Biz günah ilə belə davranırıq. Wayilun yawma izil mukezibin Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Ələm nexlukum min M immə Məyər biz sizi dəyərsiz bir sudan xəlg etmədik mi?əcəəmə hufi qarıməkin Biz onu eytibarlı bir yerdə yerləştirmədik mi? İə qadərin məlum bir vaxtaçı kimi faqadna fa ni'mal qadirun biz nütfəni yaratmağa qadir oldu nə gözəl qadir olanlarıq biz vayluy yawma izil lil mukəzzibin qiyaməti yalan sayanların o gün vayhalına. halına ələm najəli l arda kifata Məyər biz yeri məskən etmədikmi? Ahya'n wa amwata Dirilərə və ölülərə. O ja'alna fiha rawasiya Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıkmı və sizə şirin sulardan İt çatmadık mı? O iliyu yom izilil Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Onlara belə deyiləcək gedin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəmə in taliqu üç qola ayrılan kölgəliyə gedir <gülüyor> ora nə kölgə salır nə də alovdan qoruyur in نها ترمي بشرر كالقصر جهنم hərəsi hündür imarət həcmində qığılcımlar püskürür ka'annahu jimalatun sufr onlar sanki sarı dəvələrdir qaylu yawma idil lil qiyaməti yalan sayanların O gün vay halına. Bu günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür. Ola yu'zanu lahum Onlara üzr haqlıq üçün izn belə verilməyəcək. Wayluy yom'izil lilmukezzibin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay alınır. Həzə yəvmül fəsl cəmə'nəkum vəl əvvəlin. <gülüyor> Bu gün haqqı batildən ayırt etmə günüdür. Ey kafirlər, biz həm sizi, həm də əvvəlçiləri bir yerə cəm etdik. Fəin kənə ləkum keydun fəkidun. Əgər hiyləniz varsa, mənə qarşı işlədin. O ay Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halı. İnnel ki, müttəqilər kölgəliklərdə Çeşmələr başında və fəvəkihə mim mə yəştəhun və istədikləri meyvələr içində olacaqlar. <Külüyor> onlara deyiləcək xeyr-xah görə nuş-ı canlıqla yiyin, için. Inna kadhalika najzi almuhsinin Şübhəsiz ki, biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Way ilay yawma idhil Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halına. Qul wa tamatta'u qalilan innakum Kəfirlərə deyiləcək, yiyin və biraz əylənin. Həqiqətən siz günahkarlarsınız. Və ilin yəvmə idillil mükəzzibin. Qiyaməti yalan sayanların o gün vay halı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlara rükû edin deyildiyi zaman rükû etmezler. وَاَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Qiyaməti yalan sayanların o gün vayhalı bi ayi hadisin ba'dehu Onlar bu Qurandan sonra hansı söze inanacaqlar